Книги, які виходили аж до середини XVII століття, призначалися для служителів церкви. Перші ж видання, звернені безпосередньо до народу, стали з'являтися паралельно з появою народних шкіл у другій половині цього століття. То були здебільшого видання релігійного змісту. Вже з XVII століття виходить естонський народний календар, у якому, крім довідкових матеріалів різного характеру, наводилися виклади, біблійних легенд, переказів, дидактичні житейські історії. З'являються інші видання, але загалом тут довго панували німецькі книги німецька мова. І лише на початок 19 століття припадає новий період в історії естонської книги, зумовлений пробудженням національної свідомості, антифеодальною спрямованістю національного руху, вірою в торжество історичної справедливості. Кращі уми Естонії – Прагнуть нагадати своєму народові, що він не скромна периферійна колонія чужих могутніх держав, не безрідне і безіменна плем'я, що в нього є своя авторитетна історія, культура, традиції, звичаї, що його мова в усіх розуміннях не менш повноцінна, аніж інші мови. Саме тим періодом і датується початок національного самоусвідомлення інтелігенції, культурного піднесення, зародження естонської літератури яка виражала болі і радощі народу його рідною мовою. В історії естонської культури, естонської літератури того періоду зоріє ім'я Фрідріха Рейнгольда Крейцвальда. Важко переоцінити заслуги цієї людини перед своїм народом. Сам Крейцвальд зумів упродовж свого подвижницького життя зробити стільки, скільки посильно здійснити цілому науково досвідному інститутові, а також групі талановитих літераторів. Син Кріпака з хутора Ріста Меца поблизу Виру виростав серед нуждей соціального та національного гніту в німецьких поміщиків. Завдяки щасливим обставинам батькові Крейцвальда вдалося вирватися з Кріпацтва на волю, і син зміг учитись. Він потрапив до Таллінського повітового училища по закінченні якого вчителював у Талліні й готувався до вступу в університет. Саме в той час юнак прочитав сотні важливих книг. Саме тоді закладалися основи його феноменальної ерудиції. 1824 року Крейцвальд у Петербурзі привела його сюди мрія про університет. Але все складалося не так, як уявляв собі молодий естонець. Якийсь час він працює домашнім учителем – і пожадливо займається самоосвітою. Згодом Крейцвальд пробує вступити до медико-хірургічної академії, але йому відмовляють у прийомі. Причина відмови – належність Крейцвальда до найнижчого соціального стану. Тотальінна юнак повернувся ні з чим. Сувора дійсність обкрадала його на віру і надію, але він мав сильний дух і мав ту волю, без якої людина ніколи не зможе досягти задуманого. Крейцваль вступає на медичний факультет Тартуського університету, де навчається разом зі всесвітньо відомим у майбутньому хірургом Миколою Пироговим, а також із Володимиром Далем, що стане згодом письменником і автором знаменитого тлумачного словника російської мови. До речі, і далі пирогов були українцями за походженням. Тут же відбулася зустріч Крейцвальда з доктором медицини і філологом Фрідріхом Робертом Фельманом, що мала визначальне значення для всього подальшого майбутнього студента. Вона не тільки пов'язала обох узами нерозривної дружби, спільністю інтересів, а й збратала жертовністю ім'я великої справи на благородного народу. З ініціативи Фельмана та інших демократично настроєних представників інтелігенції було організовано Естонське наукове товариство, яке ставило собі за мету сприяти вивченню історії свого народу, розвитку мови і літератури. Спочатку завдяки зусиллям Фельмана і Крейцвальда діяльність товариства носила глибоко демократичний характер, сприяла активному пробудженню національної самосвідомості естонців. Воно стало центром, у якому зосереджувалася величезна кількість матеріалів народної творчості, фольклорних та історичних досліджень. Але до заснування товариства ще п'ять років Крейцвальд закінчує університет і їде в маленьке повітове містечко Виру, де 44 роки працюватиме лікарем. І лише за п'ять літ до смерті Крейцвальд переїде до Тарту. Що таке будні провінційного лікаря? Це нескінченні поїздки у віддалені села. Поїздки під пронизлими вимтрами і холодними осінніми дощами. Це напружені години біля хворих. Це постійна готовність прийти людям на допомогу. Адже погукати можуть у будь-яку хвилину. Сучасники Крейцвальда змальовують у спогадах привебливий портрет провінційного лікаря, наголошують на його демократичності в стосунках з найнижчими верствами населення і високій професійній підготовці, та це й не дивно, оскільки Тартузький університет дав Росії цілу плеяду видатних діячів медицини. Якусь у Талліні мені пощастило купити том листів Крейцвельда. З них я дізнався багато важливих подробиць про його труди і дні. Звичайно, я знав. Що не був він ніколи успішним чоловіком з високими статками, як багато його колег, котрі думали не тільки про зцілення вражених недугою, а й про своє благополуччя, вдало поєднуючий те й те. Медична допомога тоді коштувала дорого, лікарів було мало, отож вони не спадали в ціні, їхній соціальний статус лишався стабільним. Чи треба казати, що з подібними колегами Крейцвельду було явно не по дорозі, і вони йому цього не прощали, як не прощали громадської діяльності, широкої популярності Фельману, котрого ні за що звільнили з Тартуського університету, якому він читав курс фармакології. А коли згодом Фельман видав книгу «Епідемія дезентерії в Тарту», яка викликала численні захоплені рецензії в Росії і за рубежем, тартуська професура відповіла на неї злобними нападками. У листі від 24 лютого 1851 року Крейцвальд писав до свого приятеля Еміля Саксендаля. «Ви не можете собі уявити, наскільки плачевне моє життя. З того моменту, коли я мав необережність взяти на себе обов'язки вируського міського лікаря, воно складається з суцільних знущань і нескінченних прикрощів. З медичним управлінням я постійно перебуваю у стані війни». До того ж, нині вона ведеться не на життя, а на смерть». Далі Крейцвальд пише, що при такому способі життя займатися ще яким-небудь стороннім ділом понад слабкі людські сили. Але він усе-таки знаходить у собі нові сили. Їх дає йому глибоке усвідомлення необхідності справи, за яку він узявся. Крейцвальд збирає фольклор, пише художні твори, а ще в нього остаточно визрів задум, який стане справою всього його життя. У багатьох записаних Крейцвельдом легендах, переказах і піснях розповідалося про діяння народного богатиря Калевіпоега. У 1835 року у Фінляндії з'явилася порядкована Ленротом перша редакція «Калевали», що відразу ж стала помітною подією і в Естонії, і не тільки через свої високі літературні достоїнства – Добре знайомі з фінською міфологією естонські письменники і культурні діячі ще раніше неодноразово висловлювали припущення про близькість походження легенд обох народів. А оскільки героїчний епос у ті часи вважався вершиною поетичної творчості, посильною лише народом з глибокою давньою культурою та історією теж, то Естонія подібним твором, якби вона його мала, Засвідчила б перед усім світом, що вона також має і давню культуру, яка сягає своїм корінням у глиб тисячоліть і авторитетну історію. Такий твір ствердив би перед іншими народами повноцінність естів, а ще переконав би їх і самих, у них є національний дух і національні традиції, є та необхідна для створення героїчного народного епосу, Сформована впродовж цілих століть народна культура. Її не знищили ніякі чужоземні гнобителі. Отже, крім культурного і естетичного, робота Крейцвальда мала ще й високе політичне значення. Серед зібраних провінційним лікарем оповідей про Калеві Поега були поетичні тексти і прозові сюжети. Але за всіма цими різнорідними фрагментами не поставало єдине художнє ціле. Очевидно, колись епос існував у виконченій формі, однак багато з цього просто розгубилося на дорогах століть, вивітрилося з людської пам'яті. Отже, виникала потреба зведення прозових і віршованих у до єдиного жанрового знаменника – літературної реставрації матеріалу. Фельман і Крейцвальд довго шукали найвідповіднішу форму, який би мали змогу сповна використати всі пісні, легенди і перекази про Калеві пояга. Після смерті свого